aun haun dibadak erezebitzia Altsukitarak taldekoak Altsukitarak taldekoak euskaleri gusian ezaunak dituunak Harmonia ederaak, testu berri eta tradizionalak Arrakasta hondi eutenak Egun hun? Egun hun! Untsa gideia? Osu untsa Altsukitarak taldean, nortu gurek ilan Zulia nuntik abiatzen du Ementik, Berdin? Bera, sen eskerak Soi nua ikilan, esku soi nuana? Dugu? Jean-Louis Bergera. Jean-Louis Bergera. La rechorotik el du dena? Manesa. Manesa. Unxa bon. <risa> eta <risa> Itzulia <risa> segitzeko. Beaz, kantari? <risa> Jean Etxe Goyen. Jean? Jean-Philippe Brat. Ados? Jean Etxartt. Jean Etxartt, gitarra ikilan ere? Bai. Ara? Dominique Eper. Dominique eta? Eta Pierra Gerra Eta onduan gitarra ikilan ere? Eztela, bat bausie. Nord una? Michel Garatte. Michel Garatte. Oh, diana, altzuk ta badu voye, somite, urte, ha existela, noise, nola, había tusinestena. Oh, historia sagrado ik, eh, hiltan hoita 19ekin gunean uh, maskara, denek parte hatu diegu, San Jorge maskara horri, hortan eta geosti da, uh, danzai somai pasientaldean eta dantza emandiak, txulai, tabalai eta laguntzale, eta horrek jaman gitik pasatzea uh, minibatuzkala herri guzian eta bestetan ebai eta emek emek hasi egiteku ikan hartin kantatzen eta plaze hartu diago ebai besta ondo hoitan eta hola abiatuduk uh, lautan hogeien hartin uh, altin altzuk hartaldi eta lehen lehenze han hori eontzideak kantatzen eta ideea euken diago zentak ez ohitzapen baten egiti eta lehen uh, Lehen kaseta alkigunian ordin mm, right? eta ordatuk abiatu e altsikurtartaldia. Bai, sie nice, ni bilbidea ze, eh? luzeta zabalaiko gira ondoko minutuetan eh? jernu simaskradaik irana eh, ba juntatu zinen ez dela. Zein kargu batzuta bestek? Nik es tuoinin ten, ni shooch. Ni samal sañ. Ia la cerea on eta ni chireu baitantsa dantzai. Auz. Bai. Ah, Pobosatzen dauziet emankisruna eh, uha. Muncha irekitzeko kantu nioatekina abiatzia, zer diosie? Bai, horrein hasiko getuk Euskaldun dotiaik Epatzendik Sibehua dela provinzaik txipiena Bena kulturan abiatza dila Eta horrein hortaik hasiko getuk Eta kultura hoi behardiak Aitzina jaman, eta hoiduk Euskaldun dotia Altzuki tarrak talekoak Egu behi kantu zebankizunean Euskali jatietan Euskaldun dotia Kantua ikilana Galeria provincia alla wait Pala, pala, peste kai gaitzi Pateka, pala, pala, gaitzi Nu iste incapar sua la Al ce chitarra che alle qua che uscan duna cena e ricevitseco Mila behatziuntai, juta noitea biatu zineztela. Denek uh, ba duzie ere etxetik uh, kantuko guztia. Mm, Sibeoan eta baxarra hain bat hainbat uh, lekutan bezaladoa ikue. Botzer gitarra, harmonika, esku ere jontatzen ze. Soinu e, gileak ere eski ustartu zean. Aztapena zemxika, gitarra urukozki euskal kantu gintzan. Eta urukozki kantu gintzan, uh, Nastia, botzek ilan. Ta. Lehenze kanto egaltatu daikienin, danza naikinelaik, eskenin sonuik, eh, chula baizik, danza naitzeko, edo tabala, benne bestaik ez, eta, bon, pentsu gynin, uh, hobe zatekila, et, sonu, trezna zerbaitekin hobeki zatekila, izago zatekila, eta, ohitu zeikun, uh, uh, jaunek uh, joiten zila spalditi, gazteti, eta galtekun gynion uh, nahizenez gui, gui juntatu kanto sumaiten emaiteko, eta hola ginen, gitarra batekin hasi, Paizien hasitzen haspalditi, Jean, eta rola gira abiatu. Ba, hi, Jean, batkibitik, eh, paizien ere eh, ahita menganik. Eh. Paizien uh, hontu ginean talde bat, Jean Kojiakikin eta Nikoakikin, lehen taldea zia odol berria d'une hashiguncha pop musique nondotique guitar, guitare j'ai tellement guihawk i carcisain stiaque guitare chez que laoncheman <laughs> niko qui e répondent dit et tako le roi du trois accords <laughs> et ne hiu accord étant gagnen iginituk bon d'une hashiguncha est à geo bon ce qui Funtzionatzen ben, fonctionez non, il doit bien charcener la île. Un charge. Et tu like la Jean, Nashqueta huri, untsa. Pa gene Jean qui i cache diagu tu la, tu l'as Bon, Jean, je vais te dire que ni Jean, on taille des païe tu la. Tu aper que je maiteko. Ouais parce que je suis en agutier hein haudique tamutauve mais <laughs> euh <estu bestek>, eh? <laughs> geo geo houveti vers la chonia euh l'en l'en cassette en uh, uh, tresna uh, bon à la gette en geo et ta ge ge -o, ge -o, beste guitare bat uh, bertu uh, beste mané mané va ta uh, maiteko ta ou di ku et aldi ouais Zuein kantu ikilauna bakoatzi aintzina? Kanto Zaharra ka ipatzen behigyuntin, kanto Zahar bat gaiaz ederda argizagia. Zauen ahai diaiki. Tarzunez beterik behitzen Haren parerik ez behitzen Haren parerik ez behitzen Txarmagaria loziradia Esti tarzunez betia Lobazirade be di così guai Baia sederda argizagia, kantuan al-tsukutarak, tan lekoak egu berri, kantu zen, kantuan aldetik, horoteik bausie, balada besalakoak. Kantiak sortzerakoan, nola pasten da, eman desa un, Jean. Doinu matzu sohtzen dituzkala, hik, itzetaik abiat zeintz, nula, asteiz? Aita hor zelaik hitzak egiten ziti, zitia, eta hor din nik muzikak gainen egiten zitia. Eta geho, aita jun nuan, hazia bon hitz atzaman, eta, bon, pashtual eta normalki batutuk uh, libruzka hoietan, batutuk hitz uh, ederak, eta hoika. Ahunaka haitatu txatzatzat zunbait, banaka hemen beste bat hor, eta bela, kanto, kanto kite, geho, geho muzikak egiten txatzatzat be beti hori. Normalki hitzak lehenik eta muzika ondotek. Ah, lehen diskoa, noiz grabatzen duzien, nola pasten zen grabakita horiek? Ozan zaito niko ikaitia, goe onduan, niko bazia studio bat, eta haren egin jagu lehen kaseta eta bon hutsik ganduk ni horkeen etxena txeko bai ber leku gainen uketes aizagocian eh eta ber laguntugi ditige bai 0% a plantatu antolatutako gaizak eta haikegin ipasian eta bon importantzia norbait confidence con urbait, urbait uketia Behar den demoan ebail uh, ukeitia uh, egiteko honseeta uh, bdd gaitenguntian kantone maiteko eta bo importantziaren eta reglaguntugitikan ilsortan ara eta jo jinzisteola bi urte takil urte tak uh, kaseta horieng grabatzeta bo lehena lehena egin gunean eskinan bentzatzen uh, beste gegine guneile eh? o itzapena bate lautanoit da 8 eta 35tian uh, eta 20tapen materik uh, eta egiteko eta jo Bon, iten duuen arrakastainoeta lagintugitik hantxe hortxe ebilteko lehenik galtu ikeiteko eta geo kantoikemanen dun, sentako geunartin juntatzen zengintian bai plazaantako eta kantu ikasteko eta kanto zahar edo edo beri, eta horrek emanitu idea berri ze zumainten plantatzeko eta jola du heeki meki bigaren eta hiigu guanak Yeah. Iudikatzeko biskat nola biltzen zinezten ze astian beina atxarki ohtanana nola egikatzen zenuten hainbeste kantu untzeko. atzarin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 Naturalki? Naturalki. Eztiagyu botzak ikasi, ez tiagyu e, e, korsoak ikan ez... Hola, aigutuk, aigen bezala, etxena aigen bezala. Odi nagoetako, Tego... aizak antrenamentel gabe, aigutuk. Haur gine laike, erdikaren Hanič izkasi da gu, Elisane. Apeza Hai. ga jasen gintia, bi botzetan, hiu botzetan, halbezala bena. Eta hola, zintzikuk bai gusta eta bai uh, uh, aizako, aizako, aizako, ganue bai. Mm -hmm. Takio, emandatza honu, taldean aiziztelaik, batzu apaletan, hartzuk uh, gorosot, batze batzu, uh, bakaklari bezala, horiek uh, untsa lanzen zinusten ale? Bai, bon, kantuetan lehenik berdik e, mini bat desberdina berdi e, han presu mait, alagea sumai, maitia jaikantu alageak emaitegi eta jenteke ke bai, Baina berdik mini bat eh heimate cheki berdi aldetat edo gaitza desberdinek bai ezai, eh. beti bera bali madezuk. Bon, ge o matek bestek bat edo botz goak edo apala kethoi badakiak nun jarikogien eta Geo behar dik, bat, kantatzeko manean ebai, e, bai eiki, bai soniaiki, e, bai sumait, bideazka e, edo biazka, eta hamini bat, ez da izan beti oro berrak, eta bon, hoi iganduko la...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 Ezten aurk kantu zari altsukitarak taleku ikilan batean, borti etako, enu ega, emaiten, uh, saukute laik uh, eta kantu untan, adibide unadu, adibide unadu, uh, basa ideak uh, aipatzeko, altsukubes lako kantu batean ere, itema dituzio lako sartziak, botzak, uh, aza, lantzen, hori, uh, ostatean uh, entzunik behar moran boran, tralalaika horiek? Iste bai, bai, dintzen zuten zuten kantoia ikasitugu. Arranula, Prima Igerra, Itaitama, uh, hoi, hoi, hoi pastualetan zen ben abesteik eta Araiak Ezerbegia eta Holako kantoza harak ostatietan ikasitugu. Eta nahi ikuntien uh, bisik, bisik uh, egondituan eta arapiste ezpazen sobe ezagunak eta uste bon, dut kanto hori sort... Uh, Pastual haide duen elkitzen data eta zumaid batzendu jentengo guan Eta uste dut eh, eh, kanto hoi egondel eh, aminibat jenten eh, buian eta aminibat gudramedio aminibat, eh? Ja, <smiling noise> Dominican話> ba, batzuri entzunik, tralala egiten zela itzak ezpai ginaskean, baina ez, bada, basaidetan usaiabat ola hartzeko. Bai, eta basene, basene, uh, guek, kartelinan guek, guek, hitz gabeko haidik. Hitz gabeko haidik. Nola, deitzen zinuzten horiak? Guk deitzen ginten, basa anhaide. Bas, basa anhaideak. Edo, zuhako anhaide. Zuhada ah, suh gu herrian onduan den herri itxipirat, guk zuhako anhaide. Eta raiten die, Stantagrazin deitzen zutiea, altzukuko anhaide. Horten, basa dienak beti aizuntuk. <laughs> a, a, a, a, a, herri aizun. Aizago eita. Eta, horten... Ordin holi kasi degi hanicha uh, haide eta kanto sumaitetan oi altziku besala edo Bye. kanto hortan esaidegu audela jatsareko lalahoik uh, bestek bestek uh, haidele bat utut bestek kantoli bat etaik uh, eta hortan uh, esaik hoike beharri tanigonditin bai Eta betile, eskere azteko, atzerian indako bidaiaak, edo batusi? Ba, izan gira, bai paizien, bai korsan, bai espanyan uh, ebai. Eta, sustut izan gira, eta hioi Piera delam medio, uh, Piera, han lan inaitzen izan gira Nouvelle Caledonian. Han uh, bidaia edera zen, Jola uh, dugu e baiiz Jean-Louhan uh, kutsatu uh, hoi, hoi beti bidda ez beitati hegazkin hoitan beita. Hand duugu ezagutu eta gueki bildu uh, uh, bon, pada zen gueekin ahiazteko eta han ikasituk haidik eta eta, eta geohotik hueki ari da. Eh? Pierrera Han ladina nahi zen uh, eta igandu urte zummait, ez dakatzu bat do bat urte Dona bat urte iganduan Hore hore que mandei que eder baten egiteko denel kalgarreki uh, gozatugi aprosta vidajes eta hola heriti hyruni sates uh, denakalgarreki uh, girohunian uh, kantatzen danca ordina eginen uano dansan bijetunasten kutyma egin ja gabe bai bai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 Pei Basque edu Sud-West, eta plaza bat eba dela, ah, plaza de, bat eba, frontoi bat, uh -huh. pelotak nahitzeko, eta han hanko, hanko aizalekin eta uh, franziako txapelketak etegiten tiela, eta bon, bena, hoitzapen oso oso goxua. Are, ba, oso historio bat, ura, konatzeko, bon betire lehen bidea uh, oartgarria izaiten da, uh, anekdota bat konatu nahi bat sinute? Bai, bat da ni kontatu godi, uh, hangineraik e izango diantean uh, egaskina tarreta aizoko batetan, eh? A, A de pein. Uh, nu la ritena urte bat, urte bat bai. Urte bat, eh? Aizoko hila de pein deitzen zena. eta han lan iraizan beharreta, han lan iraizan salgizeko lizon bat. Uhosken Hanko susendaia eh uh, egaskina helsendela itudo control de la cun.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 Gue hemen egun esten laguna benyat Benyat ke egun zian Pilotak Pilotak daitu zian Aizenez urbait Haikin Aizina junetak Gugunez Gugunez Ez dukiu shagitsen Oe nu nabaita bate Odei nu wano Wano posible zian Eta Eraiten dien bezala Pilotak reiten dien zuma suma dembo Eta nua junen dien Eta ulako Eran Prefosta franxezez Prefosta inglesez Eta iman ziua gehu Benyati mikro, eh? eta haike yuskaz erantzian. Bo, oai nik behitut Hegaskin hau jabiliko, sin tua estegez eta ipurdia tinka, unsra, eh? <risa> <risa> Ola hoisa anekdota, eta ez tuk yuskaz ensuen Hegaskin matetan pi, pilota ezestan eh, ai. Behin pübai. Beh, behin, behin beden, <risa> nura raitasiu behin beden. Behin <risa> Ega zkina pausatu zen? Ega zkina pausatu zen? Ega zkina pausatu zen dantzak uh, hanbeien, e, ega zkina nahi txinin, eta hoizak gu bat zari eta gu plazea. Vale. Gioztik, bon, Kaledonia-Berriana, Ibilik, Korchikana... Pintu bat ez dukendiagiu uh, miketak juiteko pada, baina bakotxakue akodinekin, lan eta haur eta familie eta ez duk posible izan uh, jungitin, eta bon ez zatoit besteik, uh, cittadako ehore besteik eginik... Uh. Ruinago. Te nore batez, eh, ba, itak zirretzunik, ego aldean, ibiltzen zinezen edo bazinuten parada, kasik egun oroza hartzeko? Bai. Este hala? Bai, bai, ezkutuk es, heben, heben bezala, ahi, han, badie, uh, talde, bakotxak badik be enpresa edo, noiz zona, enpresario bezala, eta batek hart, galtatzu zi zeikian, zi, Uh, Haltzen ez guztaz aso latzen eta atzamaiten uh, elkaldi zumaite, eh? eta busuntak ez, eh? plazdeak izuten ginen, salbu guk eskinean entelegatu haik hoizila belana, eta altzin gure eta nuetan zarten gure tila, proposatzen pibai, eta gu elkiduk uh, elkaldi hantxe horxe, uh, igantieik, neskere gure naiki, eta otaik, eta bon, guk, guk eskinean uh, jarrakitzena alolako erin mai, eh? Ezeko jarrakitzen ahal, bakotsa -ba bakuntiak guelanak, buelanak, empresak uh, eta beste eta beste eh, egiteko Bye. franko. Ordin uh, errangi hon bastu gintian eta errangi nio bonki ezkin nio jarrakitzen ahal eta hordin utzi gunean uh, uh, haikina nahi nahitzia. Untzazian, eh, denak, uh, denak antolatzen zutian, beharzen bezala, uh, gozatzen gintian, eskin daren u uh eta juitena, horri bat ziren. Ego berri kantu zen? Kantuz, nahi du, aizan. Zeikilan segitzia probosatzen daukusie? Katyalina. Katyalina. Inbat entzulek ez auk zentera. Ha, hau, haue haue pastual uh, uh, hitzatutuk. Ah, dosh. Eta jaunek egin ahide bat pastual hitzoyer gani. Mm -hmm. Unzkildiko pastuala. Zoi nortetan zena? <laughs> ah, hai, hoi kestion gio galtatiko duk. Uh, <laughs> hii galtuetan egian duk. Ez dakat zuin nortetan. <laughs> alian de, alian Hayan de agargaray Egin Egin canto Cayalina Cantean Al chiquitarra Que tal de cuaca BORTAITZININ BADA ORNI BATUTZIDIK Ez bada iur jabetzen Artuko dugu gogotik Sanen duzua jande Uken ez dugun alaba Gure semek idateke La besa la besa hey, yeah. Strazio e non è germaga Se vi voi e sarem pare Osteri che ste corren A sentir Orai ule Strazio non e è germaga Se Hi handi tu ondowa Kerenen de yo eginen Era taita tsu bisia Ki sanguite naiteta man Sebenkiya nidadin Kacho au ni Ure inu sebe nartik, Ištacuna e gervana, Seluko izaren pare, Oztiri kusteko orde, Atsen dutu Eo gu bat Katia lina neituko Bat hei aturik denez Gero du gu ikusiko Oatzanaren ecerak Katia lina tibiarekin Ikurde Ciuna je germana Se lui voi sale pare Ouriri câvecorve acedu Maitakuko Gatchalina Gatchalina Senko izanen pare Gatchalina Gatchalina Gatchalina Gatchalina Gatchalina Gatchalina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 Hek, hek deikie beigori mesybat, Bacela Asoka-hoi, eskanakien batea eta uh, galtatu eia. Eta eginez parte, parte hartu eta bon, behar gunila ikusi nula zen eta esperienzia goxua igandiago. Boste eginez algarrekin bergaisa, mer, beti, beti memento goxu tutuk eta Na igunia dei bai uh, hegu alde nezagutazi el zen eta aspalditi eskutik han uh, hainbeste hainbeste izan izango dute pena esa hainbeste eta bon ezagutasteko padasian hor eta bon plaza ek jongutu ke ta bon unsa dira onkoan saltzen dikuan eh, esken esken badi eta behazten badia uano jente k jostendia ara basinu teknika Zalbezala verdikai hama zutia ezagunak zientaldeak ezien indarekin beharrik, a ezkapaz zutian jenter espetzen bastertzen ahal, guz haidu gente jenter, eta, bom, bakocha be teknika. Eta bai, biba ziek, biba ziek. Segituko du, eh? Un chabalima asiste guekinana? Katialina eman onduana? Zeikin eh egin dira. kanta gogotik. Kanta gogotik ke. Ja. Dominika Etchar lagarakin kanto bat Jauneek egin haide batekin eta horrek altatzen daite ditener, bai sibean, bai banesian, bai bestetan. Kantoiak ikas dezagun, behad itsagun, beha haben beha ber. Hai ditzagun, ba, eh? ba, Beha, beha, beha, beha, ba, ba, eh? beha emen balietzen dio, eh. Bai, balia zego. Eta entzun ditzageuen, ikas ditzageuen, eta kanta, kanta beti gogotik hoi behitak gue, gue nahi, eta gue besta, eta gue gogua. Ara. Kanta gogotik. Guazen ma. Ba. Kantore bat ben hiani Kashi kipi kipi Tanta zeldi angora ghi Argi saghi ak seluti Sibelo tarek ju jan nagsbit din Muzik Pre студien Harriet Zari Besterota mi segila Could d accur gustar celebrar eria charo veciana cantacola ti che non as venir o Huzen inzatübe harda, eskola hobekez peita, deinek espu arraz kanta, hartu zuz Ehi! Kanta gotik, kantiana altzu gitarrak talekuak ginitean entzuten! Altzu gitarrak, zertan ditu guai berroita lau urte ibilbidea abiatuik, onokon bide erdi! Erri, egiteko bide erdi raidan dugu geho, eh? Aitzina <laughs> sogiten dugu beti eta geho ageiko da, sumat bide baden, eh? Bena, uh, gozatzen gieno eta al, algar suportatzen duguno, eta goitzengi algarreki eta eta bon eh, de, bide busibatu bano eginendu uh, ikan rutina ikendu covid uh, angati gibelduki sanden gure berore urten ospatzeko E, egan urtean aurten, urtea finitzeko behi, uh, hoita hioan berroge urtean ospatzeko bada ukendugu mauleko raialaien, jentia kusku zen beteik, uh, right. bon, gozo zen, uh, plaza handi bat uh, ukendugu, eta bon, haitzinaiko gia gieno, eta... Inbea duguno eta algargozatzen duguno eta... Eta izinagien, izinagin, izinagin zuen. Zumaitek izinaitzeko, hori baizik iztua galtatzen. Orai. Ebe, ara, deia, zabaldea beraz. Kantalia kantolatu, Entzuleak, Altxekitarrak gomitatu eta... Bost disko dituzela. Uai berriz, berrak gitarateak dituzenak, lehen kasetetan, gero sintetan... Uste eut, uh, aventura bat izan den, behiz uh, hauen uh, aterazteko az? Numerizatzen lan? Eta... E, Ez la urste bezain uh, aiza eta uh, gaztek behar di ejak ingue kue sonu hoik bildu itziela uh, hek ezagutzu, ezagutu ez dutien trez nahoitan, era nahi behita inguatzen dien, bierotetan inguatzen dien band nahoitan. Bon, hoi, idudik gerla demuako jendigela, <laughs> baina, bo, <laughs> hantilanda behala sortu egituke, eta, eta ordin uh, uh, atzamaiteko bai trezna, bai studio hoien bildzeko eta siedetan ezarteko, izanduk uh, izanduk uh, senda gaitza, salia, eta emeki, bon, emeki, emeki, haintse hori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 Azkanin heltu eta uh, kunten eginik eta beste builtabaten baten guek hantoa er eta uh, bon, tresnak batukoi hoien behatzeko, beste behatzeko tian habo eta dezegin itutuk uh, nuna behita hannitsa eta hoai bon, berri ezaik bai interneten bidez ez maita atzamaitena eta bon, guen ahi aduk uh, entzunik izan ditin txustut eta ikasik eta aitzinak urriditin Euskal uh, Herri bai baina bestetane bai ahalbada Eta emanik bai Altzukitak taldein disko hauek ukaiteko nola iten da? Zekinak emanetan sartzen gira, saltegi eta nere baditu. Zekinak, haitu tuk apioz zen saltegiak, eskola erin. Saltegi bat duk iparaldi, elkarren eta bat duk haintxe hor tse atzamaitan hailtu guan, noe? Berrik ez ariago rezozozio hoietan, Spotify eta Deezer eta Gaitza hoietan. E eh mementu ana bai eta interneten bidez ze elkar elkarren check biltzenaldia e azkenin fizikoki, fizikoki aldean bai. han han manha eta etxatu hortan aldee fizikoki e bai Ara, Eta eta sentalietan ere bai fizikofosta fizikoki u gaitia unzbaita liburu eskaiki lanta hitzak eta bai. Bai. Besteik uh, eskintzen du, ere discoa konokuan. Hain ikusten da nur gien, eta hitzak ebai ikusten ikasten eta bon, beti hunda uh, kantoien haitzina uh, kuriazteko uh, hitzen ikasti eta jakitia nuna zamaitean aldien. Bai. Bost, disco ikila gana, memento gana, saigarren eldu dea, <laughs>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 Beste mm. eh, baten fada uh, baduk eginez. Urta gilein amairua ikilan Dona Paleone, entzunga jukain suzteula. Kantu bat, kantu bat uh, emaindu uh, eta berdin bi iru eta gero. Partiagu <risa> <risa> emaiteko. <ha>? Ba, ba, <risa> ba, ba <risa> zikiat, ba zikiat. Uh, <risa> bos diskotan, sartzen dira kantiak. Zeikilan uh, segitzen du hain zina? Zein ikilan. Gizagiedera. <risa> ah, gizagiedera. Ah, gizagiedera. Ara hori kantu errikoi bat, ez? Bai, hori errikoi bat eta Jaunek Etipen txaketan Katorabustia du Ularera ietan Idortu nahi nöke Su ondo nio hortan Akizagi ere da Akieki dazun Eta ea nusun Gaiuntan aini nüge Maitia min tzatu Haren kanatu arpe Adire nila zun hori Gare ja Amek kurtizeke Nioa Ola suntsitzea Aresbategi nue Zungi maitatzea Zumaidei tora agabi Oling danatzea Gizagiedera Agiegi da Ene du seva dia ara nesu Hai ondana en guee Hai mia mintza vu Na renganatu arte Onidegi Bi edera Argiegidasu Bi deruse batia Joambe ara monsieur Gayunta na inuge Ma dia minsa tu arte, ar ghi e ghi Bibaziek, eh, mi nesker galtzuk gitarrak eh, talleari, eh. unhano ginik hain eh, kantu edar gurek ilan partekatuik eta plazerek ilan eh, gomitatuko ziuzteula, ondoko diskoateako delaik, nik dakita, batuzelaik berriak lazteko gotik ema eh, intu, eta Obena, dausiau, desiatzen?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 Hiri matiin eta teknikalai ai ai eta behaz dener. Eskeri khanish eta berriz arte. Berriz arte. Eltu ginen ian maitenaren bortala, Boa zeizkun, cun behala La stern bertan i Eri sinula igan cyan va tetara Chori eri jinula orema chenequi maitelare morta la via calda dequi vostivate di sorte qua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 Arera dixkide la babela ireki Durda edo serda, nunko sira desu Ece ondori kesti parka izan asu Egari handi batek arturik niago sur Uturium bat munden ortoiea da sur Sur egarias ez da mirakulur Egu ko egu ni ambe lo egiten du Uturin bat hoce bat uren meitusu Su galtatze bussuna gure behar dugu Txori yeah! ere sinula hoce make deki Maite da ne bortara mia kalgareki Bostez ni batez ni sote klara seireki Arenas iskide, Muzika Tsoi errezinula, eh? horzen makenekin Maite naren bortara biak alkanekin Botez di batez izok Haren ratizkite bat, badella hirekin! Ego berrikantuz, Euskal Heratietana, artistak zuzenean abenduain oita seitik urtahilain bos teata, ego erditaik, horremata arte! Urtahilaren bian, aszertean, Indigo Bikotea, Eneko mot eta Mathio Bordena setez biniloz, pilatzen biloz Giroan, aste azkenean parkatu ez badu taldatzen estiloz Odei Hene ere mulibreak dira familia rapata euskara Lauan, ostegunean zurikantatu kantatu nizun kontatzeko auskortasuna Ia nire arantzabe esan ezin Ugtagelaren bostean, ostiralean naiz dere zaia Uzkari gexit eta, Iguri Campos.